Korinflilərə birinci məktub 8-ci fəsil Bütlərə təqdim olunan qurbanlara gəlincə Bizə məlumdur ki, bu barədə hamımızın biliyi var Bilik insanın loğalanmağına səbəb olur Məhəbbəti isə onu ruhən inkişaf ettirir. Kim fikirləşir ki, bir şey bilir O hələ lazım olduğu qədər heç nə bilmir Amma kim Allahı sevirsə Allah onun haqqında hər şeyi bilir. Beləliklə, bütlərə təqdim olunan qurban ətinin yeyilməsi barəsində bilirik ki, büt dünyada heç nədir və bir olan Allahdan başqası yoxdur. Yerdə və yaxud göydə Allahlar adlandırılanlar varsa, hətta çoxlu Allahlar və sahiblər varsa, bizim üçünsə bir Allah ata var. Hər şey ondan gəlir. Biz də onun üçün yaşayırıq. Həmçinin, bizim bir sahibimiz var. O da Rəbb İsa Məsihdir. Hər şey onun vasitəsilə yaranır. Biz də onun vasitəsilə yaşayırıq. Amma bunu hamı bilmir. Hələ bütpərəs adətlərinə uymuş bəziləri, yedikləri ətin bütlərə təqdim olunan qurban əti olduğunu düşünür. Və onlar, Zəif olduğundan vicdanları ləkələnir. Yemək bizi Allahın hüzuruna gətirmir. Biz yemeyəndə heç nə itirmirik, yeyəndə də heç əldə etmirik. Amma diqqətli olun ki, sizin seçim ixtiyarınız zəif olanların büdürəməsinə səbəb olmasın. Əgər vicdan məsuliyyəti zəif olan şəxs görsə ki, bilik sahibi olan sən büt evində süfrüyə oturmusam, mütlərə təqdim olunan qurbanın ətini yeməyə cürət etməzmi? Bunun nəticəsində bu zəif adam, uğrunda Məsihin öldüyü bu bacı ya qardaş, sənin biliyinin ucubatından həlak olacaq. Beləliklə, zəif olan bacı qardaşlarınıza qarşı günah eləyib vicdanlarını yararlayanda, siz Məsihə qarşı günah edirsiniz. Odur ki, əgər yemək, Qardaşımı büdürədirsə, mən heç vaxt ət yeməyəcəyəm ki, qardaşım büdürəməsin.